Вся вона була само піднесення У цю хвилину Молодий чернець Мовчки слухав Дарину Не одриваючи від неї свого погляду Ти помиляєшся, панна Промовив він Коли Дарина замовкла Все це я знаю не гірше за них І все-таки вирішив Поховати себе навіки В цьому монастирі Перш ніж прийти сюди Ясновельможна панна Я думав не одну ніч Господи Щирою тугою скрикнула Дарина. Та невже ж ніщо ніщо не зможе вирвати тебе звідси і повернути до радості, до життя? В темних очах ченця нараз спалахнув яскравий вогонь. Мимовільним рухом він подався вперед. Здавалося, якесь щире. Тепле слово ось ось мало зірватися з його уст. У цей час коло дверей почулися кроки. В одну мить погляд ченця згас. Губи його міцно стислися, він ще ближче притулився до вікна. Холодна тінь упала на його обличчя, і воно знову стало замкнуте і суворе. Двері відчинилися, і в кімнату ввійшли отець Мельхіседек, а за ним і Залізняк. «Ось що, сину мій!» – промовив отець Гумен, підходячи до Найди. «Якщо ти вирішив непохитно присвятити себе Богові, Якщо душа твоя прагне християнського подвигу, переход до нас, в Матронинський монастир. Тут, у Святому Граді Києві, під захистом православної держави, все мирне, все спокійне. А там у нас, у боротьбі з уніатами і католиками, ти зможеш воістину послужити Христу. Я збираю собі сильне і світле духовне воїнство. Чи хочеш ти стати в ряди Його? На блідому обличчі чинця виступив яскравий рум'янець. «Привелебний отче ігумене!» – відповів він, низько схиляючи голову. «За честь велику приймаю твою пропозицію. І якщо тільки його мость, отець ігумен, дозволить мені?» «Про це не журися. Я сам переговорю з його милістю. Та ось стається й він!» – Мелькісадека оглянувся. Справді, в кімнату входили отець ігумен і генеральний обозний. Не турбуйтеся ні про що, перевелебний отче, говорив обозний, нахиляючись до ігумена. – Все передам панові губернаторові. Коли трапиться якась потреба, прошу звертатися просто до мене. Радий послужити, чим можу. Нехай благословить за цеє Господь твою милість. Вашими святими молитвами низько схилив голову перед ігуменом обозний і, звернувшись до Дарини, яка мовчки стояла збоку з сумним обличчям, промовив голосно і жваво. «Ну, дочка, дякую його привелебності за хліб, за сіль та за ласку, і збирайся в дорогу!» «Ох, пане генеральний!» – промовив отець Гумен, зітхнувши, «Паки і паки, кажу тобі, застанься краще переночувати в нас. На дворі темніє, дорога до Києва через ліс небезпечна, коли б не налякав хто панну!» «Го-го-го!» – посміхнувся обозний. – Та невже ж ото й нам гайдамаків лякатися? в нас добрі, козаків доволі, та й дочка наша не спалахливого десятка. Чи так, я кажу, Дарина? Але Дарина нічого не відповіла на ці жартівливі батькові слова. Мовчки підійшла вона під благословення отця Ігумена Печерського і отця Мельхіседека і стала коло дверей, ждучи батька. Генеральний обозний почав прощатися з усіма присутніми. Розпрощавшись з архімандритом Печерським і Залізняком, він підійшов під благословення до отця Мельхисадека. «Доброї путі і в ділах успіху, привелебний отче і гумене», – промовив він, нахиляючись до його руки. Звичайно, тепер держава російська не може виступити війною проти Польщі, але в майбутньому все може змінитися. Толците і отверзеться вам», сказано в святому письмі. «Дерзаю, дерзаю», – зітнувши, відповів Мільхиседек. «А без дозволу не зважуйтесь ні на що», – перевели б очі, «щоб не вийшло з цього ще гіршого сум'яття. Прошу ж вашу милість навідати мене ще раз у моєму хуторі», – додав обозний, міняючи тон. «Я постараюся приготувати листи до деяких моїх доброчинців, які проживають у столиці». Мельхіседек ще раз подякував панові обозному за ласку, а той, ще раз попрощавшися з усіма, вийшов у супроводі Дарини з кімнати.